край великою. Це я тебе попереджую. Смачно харкнувши на підлогу, червичний вийшов до кімнати. Не бажаючи приєднуватись до загального дійства, Уляна відвернулася до вікна. Сіре небо провіщало продовження дощу, а перехожі заздалегідь розкривали парасолі. Вона виконала обов'язок і могла повертатись додому чи залишатись у столиці, аби наглядати за черевичним. Думати про це не хотілося. І Уляна стояла, кволо розмірковуючи про фен-шуй сусідніх будинків, а дощ гіпнотизував частим стуканням по підвуконню. «Дозволиш?» Вона злегка стрепинулася, не впізнавши цього низького, ледь хрипкуватого голосу. Але коли обернулась, то побачила Володю. Спокійного і трохи сумного, як того вимагала ситуація. З часу їхній останньої зустрічі він схуд і змарнів. Уляна помітила це тільки тепер, бо доти старанно відводила очі, аби не давати Кременю приводу для розмов. «Ти дозволиш?» Він очікувально завмер біля дверей. «Хіба я можу тобі щось заборонити?» Вона знову відвернулася обличчям до вулиці. «Я закурю, можна?» Уляна знизала плечима, блукаючи розсіяним поглядом по безлюдному дворі. Їй не було чого... Сказати. Однак підсвідомо, визнаючи себе в чомусь винною, вона була згодна перетерпіти сигаретний дим і тяжку розмову. «Ти вибач, що потурбував. Знаю, ти б воліла мене не бачити і не чути, але я не можу мовчати. Певно, якимось несвідомим порухом вона – Виказала себе, бо Володя з сумною іронією поспішив її заспокоїти «Не бійся, нічого особистого, просто дарма ти з Миколкою так. Як так?» – миттєво відгукнулась вона, внутрішньо підготувавшись до оборони. «Він не вбивав Марину, він її кохав. По-справжньому я це бачив». Володя шумно затягнувся, і Уляна побачила, як майже ціла сигарета полетіла вниз. Отже, Кремнієвий хвилювався, хоч і вміло це приховував. Так, вони з Надою погано жили, але хіба це не природно? Ранні шлюби, рідко бувають щасливими, їм «Не слід було одружуватись, але він ніколи б її не вбив. Чому ж? Він це наче легко робить», – рішуче перервала Уляна, попереджуючи адвокатську промову. «Наскільки і пам'ятаю, що до Павла він не вагався». «Не порівній, зло злогаркнув Кремінь. «Це різні речі. Миколка...» примітив, загальмував на рівні 16-річного. Для нього досі існують лише два кольори – білий і чорний, без відтінків. Це не його провина, Богданова школа. Ти змогла перерости і переоцінити. Я, а він – ні. То ти пропонуєш мені закрити очі на те, що він зробив? Уляна від люті аж примружилась. Так, так, я забула. Ви ж удвох це скоїли. Вдвох обклали сарай хмизом. І примітивний Миколка навряд чи зміг би все сам спланувати. Вона хотіла ще щось додати, але кремнівий, широкою долоною, Затиснув їй рот і пригорнув до себе, аби вона не вирвалась. «Улю, ми зробили це заради тебе, заради нас усіх. Згадай, нічого іншого не залишалось. Твій Пашко не зупинився б. Він ніжно провів рукою по уляненому волосю. «Улю, ти одна з нас». «Ти така, як ми. Легше за все відмежовуватись від нас, звинуватити казна в чому, і тим виправдати себе. Але це не вихід. Уляна норовливо звільнилась, але не відповіла. В словах Кременя була правда. «Ти думаєш, мені легко?» – далі заводився Кремєвий. Я не сплю відтоді. А тепер уяві себе на місці червичного. Він звинувачував себе у надійній смерті, а тому, коли знайшов убивцю, просто не міг лишити його живим. Багато хто вчинив би так само. Кремінь замовк, чи то вичерпавши аргументи, чи то від гніву. Уляна теж мовчала, виставивши руки під дощ, шкірою відчуваючи кожну краплину. Віднедавна це додавало їй енергії і допомагало впорядкувати думки. Ще зранку все було просто і ясно, а тепер усе знову заплуталось, бо, можливо, соціально небезпечних було троє – і третю, була вона сама, вітер дув їй в обличчя, і бризки торкались розпашілих щік. Раптом у неї виникло запитання. По-людськи воно мало виникнути вже давно, і, усвідомивши це, Уляна злякалась самої себе. «Володю, а що ви з ним зробили?» «А? Не зрозумів?» «Ну, з останками. Ви їх поховали?» Він відповів так швидко, що в Уляни виникли сумніви щодо його щирості. «Звісно, поховали. Не такими вже монстри, як ти собі того уявляєш. У Уляна виникли сумніви щодо його щирості. Звісно, поховали. Не такими вже монстри якби тобі того не хотілося. Уляна завзято підступила до Кременя, бажаючи цієї ж миті дізнатись, чи отримав Пашко могилу, бо навіть убивця мав право бути похованим, і лише нелюди могли відмовити йому у тому праві. Володю, тільки не бреши мені,